Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun madhore falenderojm, me presidentit me falë kërkojm. Lavdat e bekimeve te Allahut qofshin me Muhammeden sallallahu alaihi wasallam bi familjen e tij shokut dhe gjithat se di ke rrugën e tyre deri ditën e fund të kësaj bote. Të ndëruar Lëzër dhe motra, po vazhdojmë edhe sonë të melenë Allah të manuar me trejtimin dhe shkjellimin e ajeteve të surës e rad. Dhe kemi thënë se, përveç përpjekës me i komentu dhe kuptu drejtë këto ajete, do të mundu me që edhe të jetësojmë të ajete. E që gati në gjithdo, legjerat kemi përmendur kuptimin e këti jetësime. Dhe kemi thënë se jetësimi nuk është i ndërlidhur kryq po vetëm me aspektin praktik, kur ti praktikisht e zbaton. Por jetësimi a jetet ka të bëjë edhe me përjetimin e tij të ngjarjes sa e trajton. Jetësimi a jetet ka të bëjë edhe me marrjen e kuptimit që dal nga jetë dhe, dhe mbillën e këtij kuptimi në zemrën dhe mendjen tonë. Pesimi e etit ka të bëj edhe më atë pjesën që ka të bëjë me mënyrat e menduarit ton, analizës ton, mendimit ton, etj, etj më radh. Prandaj jetimi është shumë dimensional. Është shumë më i gjerë se vet praktika ë në veprë. Ngase shpesh ne e kuptojmë ta praktikojmë fjalën e Allahut, do thotë kur Allahu thotë të falë namazin, të falësh. Por o jo, këta e thënë kështu. Jo gjithë ajetën e Kur'an do të thotë mundsojnë zbardhin praktik. Koha e të cilës skan zbardhin praktik, në kuptim të veprës. Por zbardhimi i tyre praktik dhe ekzimi i tyre është do të thotë që ajet ta formon mënyrën e menduarit tonë, të ndikon në formulimin e mendimit tonë, të ndihmon që të kemi qasje të duhur kësaj ngjarjeve të caktuara. Gjeneri e recitimit thash edhe në kupton ë vet prjetimin e jetës. Me një fjalë të vërtetë e recitimit është që ky ajet të ketë pjesë në jetën tonë. Pavarësisht nga cili kënd do thot i çosës jetës tonë. Sura Arrad der më tani kryesisht është trajtuar në këtë sura diskutimi rrëth qështëve të besimit. Dhe aty kemi pase si ndërtohet besimi i duhur e para, dhe dyta, si funksionan mendimi i atyre që nuk besojnë. Kërë Allah është gjerallu u ofranë argumente, u shpalojës argumente, si është reagimi i tyre, si reagojnë ata. Dhe gjithashtë të kemi kuptuar se Zotit e Vale Kotala, edhe pëse njeri u vazhdimisht, do tëtë është arogant kashi kujdesit finuarët. Nuk ka trajtim të, të duhur kashi zotit vetë, me gjithat, kujdesi allaut për të vazhdanë. Dhe gjithmon një hapë dyrt e mundësive për të përmisu, për të ndryshu, për të këthy e kështë në mëratë. Mirë për gjithmon duke e lidhur këtë dryshim me iniciativën e njeriut dhe në bështetin e Allahot për këtë ndryshet. Andaj, për me ndryshu njëriju, duhet këtë iniciativ, ajt duhet të bë njëse, në kuptim pozitiv, pasaj Allahu Gjallora i ndihman, pa dhe në kundër tënë, nëse njëriju është një gjendje të mirë, dhe nuk është mirë njës për këtë gjendje, dhe të regurët arrogant kashiksoj gjendje, Allahu i ndryshon gjendje nga e mira në dhështirë, nga gjendja kur ka në gjendjën kur tashmë s'ka. Dhe gjitha këtu të ajtime të ndërullozër, realisht kanë mesaje që i kena përcil gjatë legjeratave, por do shte e mruesi përbashkët i të gjitha këture mesajeve është, që njëri ju ta një zotin si duhet. Njohja e cila jam buzëzëmë mbindje, njohja e cila i mundson me i përdor begatinë, me një ul begatinë kështu më radh. Andaj dallon me të përdor një begati njeriu nga këndi i njëjës së Allahut. Dhe dallon me të përdor një begati nga ndonjë kënd tjetër. Dallon rëndësisht. Në aspektin praktik përdorimi është i njëjtë mirë po ndikimi dhe përdorimi dhe përfitimi dalojnë rëndësështë. Andi Allah në mësën që ne njëtë ndonë për deshme edhe bindje tona, edhe besimin ton, edhe ragimet tona, edhe begatit tona, edhe gjdojtë gjënjëtën ton, në mësën Allah Gjallahuala ta ndërtojnë bi njohjen dhe Allah të barë këtë tala. Ta njohjnë Allah Gjallahu. A shikoni se sa herën ndodhë në surën Ar-Ra'd që Allahu xellaula, do të thonë shkputet pak nga trajtimi i kësaj nyje, pastaj shpejt thiet prapë tek nyja. Qasnjë nuk ka nevojë të vazhdosh me të cil lidhur me këtë informata. Nuk duhet të jetë, do të thotë tema e nyjes Allahut, ta nyjmë Allahun xellaul hu përmes emrave të tij, përmes cilësive të tij të fullit për Allah në Gjela Gjela Luhu. Kjo temë nuk duhet e të etë një temë që kalohet. Po, po, e kemi mësu këtë, ka qenë kjo mati. Jusë duhet me qenë këtu. Kjo është temë rrashdushme. Nga se të ndërru nëzër, edhe në u thimin ka Allah u Tebarakotala. Ka, ka disa pozisione që njëri ju i kalanë. Dhe pas ati kalan të pozisione, ato e bëjnë kandidat potencial për të kalumë për pozën e tjera. Dhe dhe është shkallë. Në gjithët në shkallë, presë e shkallë, është këndë tjetëm. Ka kështu stacionë. Për shambullë, a, nga shkallët e ngritët e ka lau të barë e këtë ala, është sëqelsia. Dhe dhe një gjithë më në tjetë sëqelë. Mirë po, në fazën e klimet e Allahut në fazën e pendimit është kyç kyç çka? E din çfarë rrugët më ndjek, e din kë duhet më dëgjoj. Këtë e kupton dhe pastaj vazhdon tutje. Ngase ka marr mësimin në fillim. Por niveli ose shkalla e pendimit, s'është kuptohet si fazë e kaluar, jam pendu para 5 viteve. Duke kundruar pendimin si fazë të kaluar, nuk ka kështu. Pendimi është shërsuesi i vazhdueshëm, nuk është shkallë. Nuk është pendimi shkallë. Pendimi është gjendje e vazhdueshme që robi gjithmonë dihet borxhli kash i Zotit të vet. Nëse pendimi nuk ka veç indërimin e mëkate, po pendimi është indërimi më çdo reagim që robi duhet ta shpreh kash i Zotit të vet, atëherë ka nevojë për pendim. Gjë ragim që një duhet të është faqim, ka shqia Allah Gjallat Gjelalu, kjo ragim duhet të jetë i përmbydhme pëndimë, se gjithë mund ka hapsir për këtë ragim të jetë maj mirë e maj mirë. Dohet të me një fjalë se ka tema, ka gjendje, ka gjirat saktuara të cilat mund të jenë të kërkuara në periud të saktuar. Por kodysa që janë pjesë e vazhdueshme, nuk duhet do të dorës asnjëherë. Nga këto tema është Njohja e Allahut xhallahu te xhelalu. Dhe pikërisht ndërsa kët bindje, kët kuptim që nën na mbill në zemrat tona surja e Rat. Kjo është e kryesorja. Dhe mbi kët bazë e ka ndërtu Allahu xhallahu ala edhe thirrën për ndryshim. Sa Allahu nuk e ndryshon gjendjen e popullit. Mirë Zot, para temas ndryshimit, çfarë tema këtu folëm? Deri sa avem te tema e ndryshimit, për sa tema që shumë të fol, për besimin, njohjen Allah Allah e Allahut xhallahu. Prandaj ndryshimi bëhet mbi bazën e njohjes së Allahut xhallahu, mbi bazën e besimit. Çdo ndryshim i gjendjes individit, çdo ndryshim i gjendjes së familjeve, shoqërisë këtu më rreth, që nuk ndërtohet mbi udhëzimet e besimit, nuk ka sukses. Nga se kemi thënë, ndryshimi që e synojmë është i që dhe të njëvelë, e nëksume e ndryshu njëri unë në kuptim të pëmjës. Për shamë për më hëndë, na duhet me ndryshu vlazën. E qëka i për më ndryshu, po për shamë prej 90 kg që i kena mi bo 75. Edhe kjo ndryshim, sahi, ja për, për ashtë kjo ndryshim që e rib islami? Jo, për të. Na duhet me ndryshu, e qëka i për më ndryshu, Po nga gjendja jone ekonomike, me kaqë parat deponuara, ti bëjmë edhe kaqë tjera. E dhe kjo ndryshim, pa dryshim. Pa së është kjo ndryshime që e kërkanë zote që në lëvala. Kjo mund tjetë pjesë ndryshimit, a kuptut? Mund tjetë pjesë ndryshimit, po një jo vetë ndryshimit. Ndryshimi kërkora është që ne të bëhemi, duke ndryshuar në vazhdimësi, të bëhemi meritor për gjennet. Që kjo është? Ti duhet më duhet varg dhe mistë. Që duke ndryshuar, duke ndryshuar për, t'mire, për, t'mire, për t'mire, të mirë, për të mirë, për të mirë, realisht të korrigjohet ndryshimet me hyrën e xhenat. Çdo ndryshim i cili nuk çon xhenat nuk dvin. Nuk duhet. Gjasë ky është kuptimi on kjo rruga jon. Pengjja jon, mundi jon, ardhi jon këtë liqërat, ndryshimi jon. Të gjithë thën për çka? çtari me krahin Allah. A shkruam xhenet, gjithë ndryshimi se lidh, e ndryshon në rrugën e xhenetit nuk na duhet. Sai ka do do si todo që njeriu ndryshon. Na do të mëndrusai. Po mand ndryshim, ndryshon vetë diskursi pastaj. Pe rrugës për xhenet, kush e di ku mrim, dikun me kë ndryshim apo? S'na duhet. Andaj para çdo ndryshimi duhet të sigurohemi se nuk ka ndryshuar qëllimi. Qëllimi kënaqësi Allahut, dhe qëllimi është hyrja në xhenet. E kërë këtë e sigurojmë, pas taj i taj të e të mjetët edhe metodat e ndryshimit. E kush garantan përmbajtje në fokus të qëllimit vazh, në vazhdim, kush garantan? Kush garantan zë ti, kërët njësësh dhe ndryshimit nuk lakon, kush garantan? Besimit allon që leohon, veç, njohi Allah të barë këtan. Këdhe Allah i tha një rjut, Se Allahu Gjellewala hujdesit për të për këtë ndryshim. Dhe Allahu e ruan këtë njeri, por a i duhet jetë meritur për këtë ruajtje dhe për këtë mbrojtje. Pas kësaj të miru nëzër, ka mundësi që tek të kënjëriu të shfaqit një loj, ndoshta pesimizmi për ndryshim. Të shfaqit një loj, do më dhënë, të këthet prap në ersirë sikur për shemb ë njëri është i kapluar nga pikllimi i caktuar. Pikllimi ja ka errësuar pomjen. Ë ndodh gamërzie e madhe shajmë kurrjo, as çë begati, as çë rrugdalje, as çë mirësi kurrjo. Kreç kësaj është barriera që ka dhe përpara. Kjo barierë ka errësuar pomjen komplet. Ë ndodh këtu një jet, ndodh ndodh që njëriun në kët errësim me e ndëgju një fjallë të mirë. Me e ndëgju një fjallë të mirë. Kë fjallë e mirë, kë përgëzim, ka mundëzi që i ja akëtanë prapë shprejesëm. I ndizit një dritë, për e fi këtë shpejtë. E Allahu Gjellë dhe Gjellë Alhu prapë këthejat në argumentet. Prapë këthejat në disa ndjarje që ndodhen jetën e për ditë shme, e kjo ktu ngjarje të ndrullazën janë të mjaftueshme për ta ndryshuar njeriu. Kjo është e para dhe e dyta, ktu ngjarje Allahu na mëson se kanë mesazh të saktuar. Dhe ne duhet këtu të dizojm këto mesazhe. Andaj komthon fillim pse ne kemi nevojë të edukohemi në frymën e Kuranit. Dhe kë ja edukoat në kupton gjërat ndryshme, një nga ato nuk kupton, edhe që ne të funksionojnë në bëj bazë në ozimët të këtë libëri. Për shambull, tema që këtë libëri të retojnë, jenë tema tona. Brengat, po edhe friken që këtë libër të do t'ja kesh friken kësoj, t'ja përshtatë është vetën kësoj frike. Ka do frika që i kemi një një përderëshme kërën, t... t'ja kje ato. Këto frikës banë me i pasë, jekëm ato, qështu ne edukohemi, dhe qëka jekëm, dhe qëka përmirsojmë, dhe qëka shtojmë, jemi në përpiket vazhdushme, nga së kjo liber është i gjallë, është plët gjallëni, a dhe i gjithë mund që ka qëka me dhomë, gjithë mund që ka qëka tjetë, gjithë mund të manë të freskët, aktiv, gjithë mund të manë, dhe më honë dynamikë njetën tonë për dheshme. Dhe nga këto në gjar Inshallah jalla wara ishfaq vazhdimisht t'tallah te bara kota huwa lladhi yuriikum albarqa khawfan wa tama wa yansha'u alsahaba astiqal Allah jalla wara thot huwa lladhi ai është kjo është tash rikthimi i tretë në temat të njohim Allahun atje ishte e pora Allahu është taj që kanë gritë që jetë pa shtylla, Allahu ku bëjë fjallë për fuqinë Allahu gjallë gjallë hu pas e Allahu thë Allahu ja'lemu ma tehmilu kullu unë thë Allahu e din qëfar bartë i gjithë dhe femërë po, din frytin, din gjithë qëfar ko brenda Allahu e din ta është pas një diskutimi me idhujtarët, me kundështarët me, me kështë më radhë Për apër i këthet, me atë regu kush është allahu të barakot ta'ala. Por tash e ko një në ons tjetër, të më lëzër, tash e një në ons tjetër. Në më thonë, në fazën e parë të të jetimit, qëka ishtë atë tjetër? Leallekum bilikaj rabbikum tukinun që jëti një dbindur se kini me e taku allahu njëllahu ala. Apo? Pasët e Allahu vazhdej me folë për Qudin Dhe kush më këtë duhet më uqudit Dhe prap Allahu gjenë leone vazhdej të shpërles argumente E pas taj ragini kurejshve dhe idhujtarën për njështë Ue se agjilune kebi se jieti kablil hasana E ata të të nëzisin që Të asilë është të keqen për atë mirës do në qëjtë dinimi që përna përkërston sile ma shpesin në kelloodh me këtë kërsnimu e Allah qëfar ju tha e ragimi Allah u të kërkese palidhje që dhe ishte Allah u gjelloha tha e Allah u është fales Allah u është fales do në Allah u këtë mendelesi këtë nguti këtë të tim jau falë Allah u gjelloha dhe prapi hapa Allah u dyrët e faljes e pat të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t aja është i cili ju rikëm. Allah është i cili o ashtë fashë, o jajapë mundësin juve, për qëfarë? Elberkë. Dhe që jo, të asheni vetiminëm. Që ndodhë. Shkencë e ka shpjegimin e vetë për vetimin. Dhe kjo së bjende shpara me shpjegimin të në fëtarë. I përnevinë e për duhet shpjegime ansora. Nga se kryeve sisë në shkencë, Shpjegimet janë, dhe më thonë, e, si ndodh një procesis aktuar. Por arsia pëse ndodh, shpeshe nuk ipet. Përse nuk dhjet, të retime është mekanikë. Këj proces ndodh për këtë. E pësa është kështu? Nuk dim në pësa është kështu. Apo, e Korani e pletson këtë, ose e jepa duren që i duhet një rjutë. Pëse? Onë nëse, nëse e diim si formohet një votim sipas apo edhe kim dëridhikon një shpjegim materialist të kësaj që ndodh Allahu te barekota thotë khoufan wa tama betim ndodhse khoufan wa tama ndodh që të keni frikë edhe të keni shpresë a ne shqip kjo ngjarje kosmologike, rëzvillimet në natyrë që ndodhin, apo, Kur'an në mësën, dhe kjo është i jetësimi i këti ajeti, ose i këtë ajetëve, që të mësohemi, të i ledzojmë, ndryshimet klimatike, sezonale, që ka të që ndodhë, të mësohemi, të i ledzojmë përmes, besimit në në nëgjëll e ola, ju jashtë besimit, nga se të ndodhë dhe vëzër, a ka ma keqë, se Allahu Gjallahu Aleja shfaq njëriut argumentet e qarta. I thët, shri ka, po ta japi mundësime e po këtë. Ndërso njërihu s'ka i shmërësht i njërani kujdesin Allahot për të përmirësim një njëriut. Për shambull, sotë Allah ka mundësu mjekësis me esë shumë, e po s'qasje fthell një njëriut më njohë në detajt e dhe e shumë detajve që diri dikur kanë qenë për njohëra përmënë e e sheat brenda atë funksionim të mrekullu shumë e sheat atë, atë, atë mrekulli të Allahu të gjelë dhe gjelë ali u brenda si funksionan ja ka munësu Allahu me e pa e aj duke e pa, thët, e ku është zoti? e Allahu të khaufën dërgënë kësi mundësi me po vëtimën, që kë këni frikën Allahu Gjellë Gjellë Hu, mjafë me këtë arrogance, mjafë me këtë muhim, o të maënë, edhe shpresë për ata që e lezunë si duhet, sa Allahu Gjellë Gjellë Hu shika, e qëndë vëtimën që është një dritë, qëndriqënë, edhe e bënë dritë, ke po kërë është tërë, ta bënë dritë kompletë, me të rguësë Allahu Gjellë Gjellë Hu, ka mundësi që, në qëfarë do ersire që je, në qëfarë do problemi që je, ka mundësi Allah, të barë, këtarë, të abonë ndryshimin, me të zdri të jetën të unë, apëton. Dhe kja është të vëzër, aja që ka të bëjme, dhe më thonë, dhe më thonë, dy lojët të lezimit. Që kështë të dhije, në vazhdem, apëton. E Allah dhët, o junë që usëhabe thikallë, edhe nga kjo vetim, që, e dini se, Koshëndot në rëfi, pas taj, Djeg, he ka vëlltash hatashmet madhe. Sa që është konstatu shkencëresht, se me pas mundësi njerëzit, me e akumulu energjin që dhe nga këto procese, do të mjaftën të rrima, kejtë dënjohës kushe disa koha. Jo. Shukoni së ashtë Allah i pasën ato. Sa so, rrima so, përmë derlët kushtimisht. Shkon, shkon pështë. Pse? Pse të tërkë investim? Pse tërkë investim? Që ty më tështu frikën dhe laot dhe shpesën të. Frikan, Ta shatë përshë, investimin hynor për më të përmisur raportin me Allah në gjele gjeleluovën. Aja vlën që ki investim? Të Allahu javlejnë, përshamu të e, për njëri, në vëzërë. Për më vëzun i njeri, ndërkët Allahu Gjallaj Gjallaj Luhavë, ndështë ka njëre duhet, ka njëre duhet e, pak sabër me ta. Ka e duhet është një, një investimit saktuar, një dhuratë, për me zbutë zemrën, një piknik, diçka thjesht duhet ka e rëftërë. Ose, për me shpërndar një mesaj, duhet me përkra ndër një për shembul projekt caktuar. Për shpërndar një mesajet. Dhe muslimani filloj me, me bo kalkulimit e caktuar. Alla kjo, me këto i kësha bo këto, me këto i kësha bo këto e kësë mërat. Dohen përmjësimi i gjendjes e zemrës, dhe vete, Po edhe udhimi tjerve, zakonisht, me preashtime, alhamdule, po zakonisht, nuk e përbën, për shumë për njëve së musliman, në madhën më sërajta të. Nuk e përbën madhën më sërajta të. Me ta mushë Allah zemrën fringën dhe ti, edhe me ta mushë zemrën a shpesën Allah në gjëlle u ala. Sa i në gjendje me investu, sa i kështë i pagu a për të. Për shambull, me të thonë, me të thonë, Un po' flas hipotetikisht se këtu zgjuam kështojtë. Po hipotetikisht po flas për me ofruar një njësi më të stim më më gjendin tonë, a e kuptoni? Kim më të gjeti më vonë çdo gjë lobe. Për shkakun, ne të mundsua Allahu xhalla u ala me për të ur një namaz si më pa Allahun. Dhe ne shohim një, një vëni më noti bati do të thotë, entabudu Allahe ka annaka këra, të, të adhurash Allahon si kur me e pa. Me të thonë, për shambull, ni namaz veç, drejkës, sabahut, me e falë qështu, si me pa, Allahon, gjele gjelelohe. Sa për gëmë? Sa për gëmë? Për shambull, me thonë, a jepë shpinë. Ba, e jap i shpirin për një dy mundit namaz është, për një namaz është. Këtë kalkulim në dukët, problematika. Shukallahu Gjallahu Ala, e dërgën tër këtë vetim, që thasht në tokë o energji, këtë dunja së rrujnë me idhënë, me vite, me vite, që kur të këthejshmë pare, Allahu Alem sa pare bënë, sa so kështë një vetim, sa so kështë një vetim, ska, s'ka pare që i paguna ta. Apo e pësa Allah ka qëpa, pa thëmë kërësime është për shpenzan, për ka në dhu, për ty, kha ufen vë të aman, që më të sufri kanë dhe i me, ti mës me, mës me leviz, ti me pas shpresë në Allahun të barek, o talë, o jun shih us sahabe thikall, edhe Allahun gjëllë me këtë vetim, me këtë proces, me këtë dushim, jun shih, të formullon, kryon, Re, me peshë, fikalë, me qëka, qëka i ka rëndu këto re, rë. shiu, ujë, plët ujë mërën atë, plët ujë të rënda që ta bimë poshtë, shumë trona, me ujë atë. Mirë po prapë pëse prapë, nuk bimë për lejë në latë e pare këtë halë atë. A këni po aeroplani, a këllën mërë? Këllën. Po, vjenë të moshtë me, me, me ujë atë. Kër aeroplani këllën për mërë, a i qëpënë ato se lagë pjojit, jo, Allah gjëllë dhe vala të moshtë e ndhët, o pra bie me lejnë Allah të vala kotala. Ndohon të në vëzër, gjitha këtu Allah ishtë për në da në argumente, për në të regu se, si ndryshën gjendja, nga thatësia në shi, nga herësira në greqim, gjitha këtu levizje ndodhin, mesajën edhe, mesajën edhe, që të nështu të frikën dhe Allah të varë këtala, frikë i cila e lufton më ndemëllësim, frikë i cila e lufton vëtë pëlqimin, frikë i cila e lufton arroganësën, frikë i cila e lufton syfacim, kjo frikë, edhe shprejës e cila t'ja fuqin, enerzi, për t'eslu t'ja vëtëm. Gjitha këto, me disën gjare që na i shohëm si t'za këndshme. Andaj, apo e sheni, pëse ndodhin këtu, edhe qëfar e rezultati Allahu u gjellë u gjellë u për të për një vartë? Reagimi, kash i kejë sajtë, së dhe e shtë atë. A këni po do në kër njerëzit, kër, për shembol, bjenë shumë shi jetër. Më abeti njerëzë dhe kusilët, kër bjenë shi shumë. Diri kumërin nivelli i diskutimeve. Diri në vërshime. Qa t'i përfunda në të. Ka bo vërshime, ka bo kështë, ti qa qa. Për. Ose diri në, në bushin e licjeneve me uja, fa. Bi këtë, a ka diskutim? Pë për ka dalë për kërë shqip se ka ra. A është mesajh. Gjdo pik e shqiu që bjena, ka mesajh për neve. A duhet t'jemi më Afar Allahut, më t'bindur. Një ibadet ma cilësorë, masqijut, apo i njëtës i parashës i masqijut. Që kjo është e pyte që Allah po në bëne e oftër. Qështë e nëto argumente që Allah po e ishfaqë. Dhe Allahu Gjallera pasaj thëtë, Ujseb bi hurradu bi hamdihi, val meleiketu min khifeti. Nëse ju nuk rëgani kështo, nëse ju së rëgani kështo, me frikë, me shpresë, nëse shiju kër bjenë, vetima, nëse gjitha këtu, realisht, nuk e përmirsojnë i badetin e juvë, nuk e vlerësani ju si duhet këtë kujdesë, ka Allah u shumë që pojnë këtë punë, vetë murmurima, kër murmurima, radë, surja radë, kapëtina e murmurima është, ju sen bihur radu bihëndi, vetë murmurima, e më dhënë Allah unë të bare këtë talë, katër zmetime sakta si në basë shumë djetarve se zëri i mujmërimës kjo është i tëmërshëm në kepo kjo i mujmërëm, bubëlima tush, u qatë toka përgjys shumë nga djetarët transmitimet që vinë nga peganberi s.a.s. e që flasin për shpjegimin e këti zëri i këndun të sakta Çok i zon. Ç'ka kë mëmërim. Pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem kur e kanë pyet një grup i hebrejve. Kan shkumë apo 5 pyetje pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem kan thon, "I kemi 5 pyetje. Nëse përgjigjeshën tu sakt, kemi pasuar të." Mbi pak kohë torti pyetja e parë saka ndruat. E pyetja e parë ka qenë, çka thua për zërën e bubullimës, murmurimës, kërba. Ka thonë pejgamberi së ozëmë është melek i Allahu të varë këtala, i autorizuar për të shty ratë ku të nëzotit të varë këtala. Kërpa ratë, ndikun tjetër, një ecin e bjenshi ke, ndikun tjetër. Ndikun tjetër nëzihët, e ndikun tjetër bjenshi. Aja e ka qëtë të tyrë. Dhe të ashtë i kure meditën, këtë të ndronë, me, me arrit ësht Muëmurima, thash, mund kësë pigim shkencorë, me regulë është. Po kjo së bendesh se me leko ka po këtë zoha, për, këtë bubëllimë, ose këtë. Së bendesh kjo po. Se këtë, kjo e përtej mundësive të shqisave me kapë, po përtej për mundësive të shqisave, ne keme një shqis tjetër që quat e zamrës që e shë e gajbina. Në po, në me zamrë, kur do me shiju, me qka shijen? Me gjuë, me nuhartë, me erë, me dëgjuë, e kur dëmë për te kësajt i shka, me zamrë. E ledhine ju, minune, bin Gajbë, zamrë, ka besu, Gajbën atëm. A daj, kjo është, për në kështimisht, shqis e shtuar e vesimtarëve. Që me kështë shqis prekin, shohin, din atë që nuk mund bët me shqisat e zakonëshme. Ky me lektën, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe E kësë i krisë në Allah për e të sbihë. Në që pak mëra me nu, o Allah, e të nërëzër, ka më të rejtë me meditim madh, të madhë, tani kër mund mëra në kërbërë të senë, të qëpër e të mërë. Kështë i ka, mësë pari krisë me e bubëllimës, qenë ka, qenë ka, si më basë të transmitimeve, dhe më thonë, zë i një meleko, që me lejënë Allah të varë këtërën e në shënë në një krisë të t Dhe kësej krisme, dhe kësej mërmërime, që për një është e frikshme, të mërshme, e frekshme, Allah po i thëtë të sbihë. Qëka o të sbihë? Me thonë, Subhanallah. E qëka në dudë kur thurë Subhanallah? Subhanallah është o zëtë. Ti je i mandrua. Ti i pasën nga qdo e mitë, pavarësir që ka flasën ata, që ka thonë ata, që ka bëjnë ata, si sidhën ata, pavarësir tërkësaj, ti i pasër. Andaj, që këtë është një verzion tjetër të murmurimës, një lecëzim tjetër, jashtë ta atit zakonëshumë që e dëgjojmë, e që një duhet edhe këtë dimenzën një njënkuadru. Një një po thuaj se, se Meleku përna të të neve në tokë, me këtë murmurim e me këtë bëbullim e me këtë gjurëm a e dini ku i të për i thëni ju? Jo? a dini kën... e a dini kënë, për e këndër shtoni a e dini ku shëtë Zotë i Gjela Gjelali hu? Siku me që një firje e ti njerëzë dhe me gjuhën që a e din? me gjuhën që Zotë ja ka dhënë mundësin? o njerëzë! po na këtë gjuhë se kuptojmë Allah për i thëtë gjuhë e të sbihët Po tishtë e këtë të spive që për Allahun, se këshu më njëna. Apo, këtë të spive që për Allahun, a e këshu më njëna? Jo, qëka në do të neve të spivu i melekët për Allahun? Që në sinës i badetit djëndë sinqepta për Allahun? Po tishtë e të spivu i melekët, kushtimisht për, për Allahun, jo për neve. E aje neve nga kalë zanë, me mësime që ne kemi bjenë qka i bien filosofica çapo m'gallzon timu pse po do subhanallah po me leko se ban kët gasalla po ja lavdën veprën po ja konfirmon Zoti s'të sbih e po kur lav po ja konfirmon veprën sot të sbih e të sbih ti po niyetën të dhësh te mi i bien çe edhe për ty koktë pra të shkëhoi në san doj për Allah në s'të sihu e për ty çka është e të sbih u jet ku është Ku po dhegjohet të spihojit? Ku po dhegjohet madnimit Allah Gjellë e Gjellalu? Ku e mshif? Ku e? Dhe është të thirja. Këse bi horradu, bi hamdi, bi hamdi me madnimit Allah edhe falrim dhe mirënjojnë dhe Allah Gjellë e Gjellalu. Wal melaiketu min khifeti, edhe melakat, në përgjësi, em madhrojnë Allah Gjellala nga Afrika. Melakat. Përndaj, shikota është inkuadrimin e një sekwencë e tre, në këtë nëgjarja. A tje e pamëse vetima për frikë, me leku bënd të spië, edhe me lekt e tjerë, që nuk kanë mëkate, Allahu që kanë frikë. Frika, nda Allahu të ndëruzër, nuk burën vetëm më nuk nga mëkati, nuk burën. Po të kishtë e me qenë frika vetëm që burën nga mëkati, nuk dhëtë kishtë në arsye me nekët me pas frikë, e bo. po. Po frikën dhe Allah gjëllë levalet të ndërru dhe zërë, borën nga mëkatër, që të vërtet, por edhe borën nga mirësia dhe nga begatit. Përse Allah në begatën, ku është mirë njohja, ku është fëndërimi, ku është përderimi, edhe këtu ka frikë, apëta. Për nejë kimi thëmë në disa raset caktuar ase, kërëshi pasurisë, sa dhe qofta jo, e voghle e për madhe, ka shi pasuris, ka shi ka shi të mire me materiale. Besimtari nuk duhet ta këtë friken e posedimit, a kom i pas, a fita jo, por duhet ta këtë friken e logarithënjes, nëse i kam, më jale jale, që ka i thëmë Allah, gjallaj, gjallaj, kjo friken me lojke, orde? për begatit i mërsi që Allah ju ka dhe, e Allah, ujurë syru sëvaiq, Fëjusibu biha me njësha, enë Allahu dërgën rrufej dhe godet me te këndonë Allahu gjëllehuala. Allahu godet me rrufej, këndonë? Godet kafsh, godet njerëz, godet vende, male, godet këndonë Allahu të bare këtane. Goditja që Allahu bënd me rrufej, të ndërhozër është prapë mesaj, se këndo që të fshijesh, këndo që të fkojsh, ka mundë si Allahu me të godit aftë. Shekha një të ndëzër, subhana, gjithë këj me thonë mobilizim kosmologjik, kështu pitha, apë, gjithë këj mobilizim kosmologjik për zamërën tonë, frika, shpresa, përullja, pëndimi, adërime të kërë janë, gjithë me të zamërës, gjithë faktur që zamërën tonë me nërreqë, andaj krejt që në mobilizu me nërrejtë zamërën tonë, e zamrën tëme, e naj nga mobilizumë me ndrejqë në qëka tjetër. Po t'i zamrën tënë e ku e kjo lopën. Që rrufeja për zamrë ka ka. Kha u fenë më thaman, o që kështot, frika dhe shpreja sa e në dhërime të kune, a të zamrën e se. Rrufeja për zamrë, vetima për zamrë, pështë ijo për zamrë, meleket për zamrë, gjithë kë mobilizimë, argumentet shumë të a për zamrën tënë. E na Sa so, ka nga zhinë për zemrën të, me përminsu nga vest e kësija, me shumë nga smundjat e kështu më rafën. Apo e shenit të nërëdhët tash, si mba soj, dhe se nga në shëmë në nënë, nga jetësimet e këtë lejtëve gjithashtu është edhe të shpërfaq nivellin e gaflete që nga ka godit, ato. Apo e shenit sa so e ka rukë njërin këtë gaflet, sa so që bubulli masë që në pëgjumit ato. Sa so, që të në i shi se këfilla, e ke popë për me t'kjil për gjumët, me aftën dhe pika unësime të gjujtë aftën. Ama kër zemëra flanë edhe një rejë komplet shi me lëshua, aftën kamë të disëse qënë për gjumët aftën. Nëse nuk e lëzën qështë duhetë. Qështë kjo është gafleti. Argumente për rëthë, kujdesi vazhdo shumë, ndërësë njëri ju vazhdo në gafletë, në di. Kërë këtu i konsenësi në një në gjarë i naturore, kosmologike. Po, Allah, se kanë lemru që kanë marash i. Kanë lemru, ledi kanë lemru. Aj që i ka që, pse ka që. Po, tokë ato që ku e grunit është, zahit, që ka që në vjeli. Din grunit këna që hezapën, din tokë, din dhe. Ngrit të pazarën, ngrit të qasën. Kuptuja që gjitha këto po, janë për muji tokën, janë për menë gjallë tokën, janë për bimë, janë për këtë, janë për atë, për gjitha janë. Por të gjitha këto janë mjetëtë, që kanë qëllimë të saktuarë, qëllimër të zemë rajote, qëllimër të zemë rajote, që a jëtë përmirësotë, andaj të ndërë vëzërë, kënë gjore filanë nga pik ujë, e silët ka vetima, e rrufeja e bubullima, e me shqitë balëshme me gjitha këto, e me toktë pleshme, e me bëjmete, e me mirësi, e me përime, e perime, të leshme. Gjitha këto po, janë pjesë e këti qarku. Po kjo qarkë suksesë shumë përfundoen atëre kur, zemrët e bëhet pjesë e kësaj. E përbjimë për mirësi moftën. Andaj, do mon, kjo qarkë jetë i hapur, përshkak se nësë përbjimë si procesë të përmirsimit edhe të dikimit. E në mërën si shambull, mërën si përmirsir. Dhe këtu të në vëzën, Allah u Gjelle Wali athet, qëtë kërën e që e që e që e ka ditash, vëqë kërën meditësh jashtë të dersit, ajo energji, gjitha jo forës, gjitha jo e kërsim, a deni për shambull, Në dhe qëka du të me ndodhë, në bodhë dhe që që mundë, që asë i kërësivë me bëha përën të në të në të mundhë jephtë. Problema është, do të thunë, gjitha këtu sana, gjitha këtu punë. E në fundë njerë, ragimin njerë, Allah që kjo është të në voza e që ka du të mundhë natëm. Shqipënë njerë në kësh është, Allah për të kalëzën kësh je. O hum ju gjadilu në fila, wa hu e shëridu në mihal. Allah jo qënë për bëllimën, jo mundësën me pas zemrën, e mëlqin e këto, e argumente, e ata ala thunë, e qështë Zotin të këmënarë një gjallatë? E qështë Zotin për shembol kështu të përmëndënëm? Që kështë njërë? Në këtë njërëje, këtë ragimë, për thashë, sëpari, dhe qëtojtë dashnija për allongën një volë, o, zërë, pojmë shërë shumë një. Po, shumë në danë. Gjithë kërë, po thëmë kushtimisht investim, apo? Në fundë, kërë reagim rebelë, arogantë, ju gjahë dilunë. Aten që ka o gjithalë? Polemizim, polemika sterilet, po frithshme. Aqë mja futë këtë. Pashamu të më rezonë. Njëri, njëri. O është një njëri, një njëri, është në krizë të hatashmë, është në krizë të hatashmë. Ti po dhe menzirë për krizat. Ajo hupë, dikon, hupë. Edhe të ka kontakun telefonat. Ti përdi në rrugën shumë i kamera, edhe ti përdi në në qofë se ajo. Nuk i bjen që është rrugën, vdekja është e sigur për të hatë. E sigur, që është të dhështë rrugat. O Allah, këtë dalë, këtë dalë, ju në atëmë, kësaj kësaj, unë të oh, mënërështë si me më kënë të jaj. A i aj. thëtë, përshambull të ashtë, të mënërështë me uzu, me prunë nukë, se ajo rëzikë atje. Aje thot, aje mfuli, Allah, a i thëtë, a i të në folë, o Allah, ma i fëna me Samsung. Qa mënërënëzime që ka për të folë, o Allah, atë në që ti mësë me mëgumë, ti ti më, më, më dekë. Që është përshambull E mi, a jenë dhëmë të jetës të jetë, dhëmë pritës të një të më telefonohëm? Për po që ka mërënësi ku e mënë e Allah? Mërënësi ku jetës e ti e hupë? O në mirë jam? A shkë në nërëva? Që ka thush? Po ha, tjera, shambul, a? Ha tjeron e jam hupët është. Përshamu, në kështë në mërështë, a mëllohës jëmë shrejtë dhe Allahu Gjelda Gjelda Gjelda Hupë? A përmër është, që e zoti a konvënësime bo këtë mundë. E zoti për shambullë qysh konvënësime mësë me pasë fillem. E qysh në në gjallë Allahu gjallë e gjallë e gjallë. E qysh Allahu e kështu në radhëm. E pse Allahu e pjtë tira. Allahu po që në të dhumej të mjaftu ushme. A së përlezëm këto gjitha këto? Po njështu në kërlezëm. Njëse fërqia e gaftetetam. E Allah hotë, vëhua Shedidul Mihal. Mihal, që ka ho Shedidul Mihal? I ka në dikuftimet, ndo dhe. E para është, Allahu ra ganë për pjekive të tyre për me ik nga tema. E po kur dikush zdo me i tem, në tema, atë po vëvërë po vëqë, që si pëllqen tema, zdo në tema. Zdo në tema dot ka në bomavat medikon se ka lënë falts sa begatit ne ka qezuoti ne kim ai këtim specian specian se kjo tash ja ja lkun ndërgjëjë s'ka çaft tash me ful për të u bënë gjuna ato dot po proboj po apo pro apo rom në lomë çaft ato mëso do më don hile <të> më bota hile më bota do më don të matiera ato Sigurisht ndodhet në për me ne ashtu, na flosim për një problem duhur që shfaqeja bon, atë po be, po be, po po sa ti e povroho nata në nivelin e dunjas duke. Pa lejonu no, ata aty a lloj ruti i morta, po na ç'të kem të folo apo. Amba hile me ikpim tëmës, se bona tem. Ës tensioni i lart për to, nuk mund me duruaj atë më. E do me shkarku këtë tension duke zgjendosur mend diku të tjetër. Të e Allahu po that. Ishë ditë Mihal. Kto hile din Allah më mirë se jaftë. Ja Një halë është në kuptim të kurthit, në kuptim të intrigës. Në të dëni me bu kurtha, Allah i ka më të forta. E po, Allah i ka gjëllevala, më ndryshër, si në situ e tëllta. Po, kër e vendusë rjetin, ti ki maron të gjëllëshysh. Pare, mështën të miki për Zotit, mështën të me mëshrua Allah në të barë këtale. Dojë sinqertë. Mështën të me i njëru argumente, Allah gjëlle gjërari unë nga se. Allahu gjellë gjellë ju për të kallëzën. Ja, për këto punë, më mishë të pun, i di. E, Allah të këshëmë me i nalë, po. E pa përshamë, kër njëri ka kallu më zë vetë të kallu me, apëton, apëton, të në nëtëzët i ka bëhën, u pëndu në dreqë, kështë në më lathën. Tanë u bëhë, alëmë kështë në më shtë, drejtërinë e shkolla, apëton. Se kam pësu u bëhë, ma, ka pas të kallu E veni nëzën së fillestar në këtë rrugë, e munodhët me a lui pëlluaj në kujna. Veteranit të krimit, pojera. Këmë e zënë këtë nuk dhe. E, e kapë me herën, që ti e një, ti e din rrugët. Apo, po njeri me njeri. E Allah po i thatë, mani, të rrimë temë se më s'dëni pëjtë temë. Apo këpëtanë, e di që po i dhëmë s'pë dëni, po. E po, edhe këtë shvenduasje të temëve se keni të sinqefë, për Së përjodhem ju e fërp se përvrona ta në tona përta, se keni për kitë punë ju. Po e dhem tema që pa të rajtojmë, përse keni shumë dilim pësa Allah, se kjo së përremi njëti. Amo, o shpërrem që kjafëm, apo e shënë hile në njerit. E tash që hile fillon nga nivellit e mohimit dhe të nivellit e besimtare për të arsu e tu. Në format saktuar, apo e dhëtë, shë edhidur mihali, i tine Allah o këto. Fartë edhe shedit, fartë mirë i din, që s'ka thonjë e din bëqë. Po shedit, fartë mirë i din, fartë mirë Allah i nje, uëth uh, e hilëve. Më anje, ose Mihal e ka kuptimin, e dytë, të kapjes. Po mundoni me ik me këto eqë, Allah kërë të kapë, fartë ju kapë, athë. Apo, dhe mësikur se ka thënë pegamberi s.a.s. Inna allaha lejum helu li dhalimi დtë ive qabada, nëm juflitë. Allahu jep afat, zlumë qëarit. Bëzlum, bësh kërt e kap, nësë ka me ike më avta. E kap, Allahu afat, faraunit, pëh, mërë, qërët gjartë në uvoh, qërëtë qërëtë, në tonë, qëtëtonë, aqe petë, bësh kërë e ka kap, a kap, nësë ka me ike avta. Shëtë edhe dhe mihajn avta. E pasërë sajtën vëzër, Allahu Gjallahu Ala, pasërë ti do në reagimi të qërëditën, tendenca e përmejikë, qëka atëtë Allahu Gjallahu Ala. Gjitha këtu jënë, do më thonë, mjetët, këshpegim është mjetët. Dhe kjo është reagimi i njerëzve, debatët, diskutimet, apo. Debatët, diskutimet, o e ragimi i duhet, cëllë është lehu da'watul haq lehu da'watul haq që lehu ati i takon që ka o da'watul haq thirja e haqët e vërtet shumit se nga djetarët e tefsirët e kanë komentu të nëlozët këtë ajet se Allahut i takon me të vërtet adhurimi me që aja është që e bunë murmurimën e shiju në gjitha këto argumente ndër e këtur fëtësit se Allahut i takon adhurimi dawa, thirje. Mirë, për dison golemohat e fësiri, se kështë Shaukani, Rahimullat, do tjerë, kërëpni do bi halamat më plësuse, më rëndësia, dhe. Kanë thonë se a, dawa këtë thirja është e dy anshme. E dy anshme. E dhe këthirin në të dy anët është haq. Në të zionë të është haq. E para, lehu dawa të lë haq. Allahut i takonë, është haq, Me që është Zotin me i thirë kresat e ti për t'ju përgjigjë. Apo? Do me thonë, gjitha këtu argumente që po i shpalosim, këtu fakte, gjithë këmë madhështi. Apo kuptoni? Jerë ja, me kuptu se, prej kujt presëm thirën a veç. Kujt i takon me në thirën e ve. Allahu qëllahu ala. Ja e juhe le dhine amënu. O e që këni besuar. Ve qaj pon këthirën e veç. Veç aty përgjigjemi ne. O Allah, asaj zotë që llojë ka. Edhe kur kemi na thirrja vetëm aty drejtohemi. Thirrja e Allahut ka shënim është cilje e detyrave. Ai kur thrat na deturon. Thirrja jo në kërçi Allahut është thirrja e kërkjes atë. Na kur të thrasim kërkojmë atë. Qëto funksionon ata. Andaj sardën që Allah o të përgjigjët në kërkeset e tua, kur ti e thyrë përgjigjë ati, kur a i thyrë për detyret e të caktumatë. Si kurse ka hëllë Allah jalla uvala në ayetin e Beqaras, tek përgjigja duasë, fa inni qarib, u gjibu da'va të da'i i dha da'an. Unë i përgjigjëm lutës ati qëmë thyrë, fa li e së të gjibu, li, po adhë jo përgjigjëm një mua. Allah o të më përgjigjë Nëse na i përgjime Allah Gjellewala, Allah u në përgjitnirën. Dhe në fund të jetë e që ka të Allah Gjellewala, prapë, Allah është përfajt dalimin. Edhe nga jetësimet e këtyre jetëve është, është njohje e dalimeve. Dalimës ati që i ledzën si duhet këto jetë edhe ragonë si duhet, edhe aj që nuk i ledzën këto jetë si duhet edhe nuk ragonë si duhet ai ç'nje kto edes i duhet i lezon këto argumente si duhet siraga prononciret nga Allahu ju përgjigjet vetëm Allahu na thrat çti përgjigjet e të tërët Allahu thot walladhina yad'un min dunihi la yastajibuna lahum bishai illa keb'a sitikaf ila al-ma'in yablugha fah wama huwa bibaligha wama du'a al-kafirin illa fi dhalaal e këtu si Allah është shambullin e përpjekjeve të huqëra. Dhe nëzër, këtu e shë njëri vizualisht, po kene me parë dhe halama në ishe, Allah mështë a bëfë një dhe protagonist të kësoj njërje. Që njëri është e e unë këjama, mundën e ti ka shku, huqë. Qysh do këtë kjo huqë? O e ledhine dhe unë e mindoni. Ju që e thyrë një Allaho, dhe ju që Allaho të përgjigjeni. Ju je në relacion e duhur, po funksionanë që shduhet, po mërëni edhe po jepëni, mirështë. Po funksionanë, dhe më thonë, përpjekja juaj, mundi juaj, është i pranuar, i vlesua dhe i shpërnirë. Po ju gjithë janë kësto. Ata që të rasin dike pas Allahot, ja kanë huqë, apo? ku ne enjoy lajë stëj bune në lom beçej ktaçi thënë pas sallat nuk ju përgjigjen si kur djosh kan mundësi më të përgjigjë atë që ka ralesht duhet të lutet vetëm Allahun që leu Allah kur fort përgjigjë smërnëç vetë një përgjigje kanë më marr ata ata që kanë adhuru kanë besu kanë madhuru ekzemplar dikë pas Allahut sot Allahu asnjë përgjigje nuk keni më marrën kërkesat e juaja për veç një rast se dashja përgjigjet përgjyqje e zhgënimit edhe talljes. E kuptu? Zhgënimit edhe talljes. Zhgënimit e kuptu? Pse talljes? Qe? Pse? Allah të illa kebasë, mund të marim veç qka merë. Shukoni këtë formullu koronë. Mund të marim këta, vetëm atë qka merë këj person. E këj person qka që merë? Qëtë që atë qka merë këj person? Kebasë të kefëhi ilen me, li e bluga fa. Si një njeri që u remos ka vonë disa po, të vështira, po këtu dikon sillën komentet ato tyra, mos me zgjat ndërmendime. Një njeri i etur i rastkapitur nga etja. Atje është ujë. Atje është ujë. Vë zgjat durr, ka basi ti kafe, is god durr, mi tregu ujët. Po di ç'është. Hajde futu ngujen ta mëoftë. Kom nevoi për ujë. I zotë dhurt, kur pritit që i uj me leviz, për hatët këti teturi e mja lok busë të ti? Kur pritit kë në herë? Cilën vjet pritit kë punë, për? për pjekje e ti, për ta fikë e tjenë? A është gënjim, po? A është dhe të allje? Për dhejtë në vëzër, shiko Allah gjënë leosi, vizualizojënë, na duhet këtë me po prapë, thashtë, mi po këtu sene me po mandnimin Allahot, me po ndërimit Allahot që të bënd të ty, me po ati, të së i ndëruar e kur Allah në lutë, por edhe me po pamin e keqet ati që lutë, dike që s'lutët, sikur se me e po dikën të lumi, i etur, i etur, i lutë nga etja, i ka zgodë durët, me të regu se, o uj, shumë kam nëvej për ty, o uj, u thava o uj, e tira shtë o uj, o uj, o uj, o uj në rrëdhë në ti, po së të dëgjënë fare, apo, diri sot vdes, të kjo uj, me durë të zjato, duke prit që uj mi e lokë buzët, mi e a fi ketjen, por se ka fi ketjen, e ka fi ketjen, anë i shumë njërës presin, të ju fiken do probleme, të ju radonit do qëllime, apo, kanë me vdhe këtu prit, nga se nuk pëdinë me morë, atë të ujën, apo, që kjo është, të ujë i jetur, që ujë, uzimi e lotë, Kurani, uzimi i jetës, që fikë etjen e i një ranësës, që fikë problemet, e fikë shumë gjërat sakoara. E na që ka bojmë, apo na që ka bojmë, e marim këtë Kurani, e përdurim në vendë dhe që radisht, sjep uja është aje, s'dell ujë për ti është aje, aje që e mund Kurani në të shtia, në raft, apo, Kur se qelë që ka dhe i Koran? Qështu të shë? I ka zgodë durët. A bo, Qelle! Ose aj që e përdur veç për dvdekur. Korani dhe aj kanë të bujnë kur desh dikush veç. Me bomës me dhejk dikush, aj dhe Korani janë pa njuhur ato. Qështu të shë? I ka zgodë durët. E ti? Dvdekurit për dëmi që uj. E ti? Uj i e të kështë. Apo është që si Allah si e vizualizu me ap ap apashatit. Dhe Allah o thot, wa ma dua ul kafirina illa ki dhalal. Dhe, duaja, lutja, përpjekja mundi, i mahuazve, nuk do tjetë tjetë dalal. Dalal? i përre tëse dhalal. Që ka të dhalal? Në dhalal, në thonë, dhalalat më rapa. Allah si ka thonë, ndëmon përpjekës e të tune, humbje, khasarë, kanë hupë bërshamu. Si ka në Koran, khasirin, khasirun, këtë ka dalal. Psa dalal? Humbje, dalalet. Qka, qka humbje? Kur njërë të ndodhër është në, shkjetin, dhe, e kërkën udhë në duhur atëm e huqë. Hupë. Humbje të atilë që nuk gjinët modë. Një njëri, për shambël, a ke po kur allonarut me konë djetë të rinik me ta, me ndo dhe qka dhe, hupjë, për nabtë. Hupë. Kësë është veç me hupë vepra, po atë dhe i vetë ka hupë. Me këtë huqje të ti dhe silje, arrogante, ose, ignoruse, ose të gafletit e të hutis, ka shki argumenteve të Allahu të barëk o të alatë. E që kja thilje të realizohet si duhet dhe të mërë funksionë si duhet, Allahu thotë, wa lillahi jesë gjudu mën fi sëmavati uan ardhë. Allahu të i bjënë sejqë dhe ke që akonë që dhe që akonë tokë, të uanë, wa kërhanë me qef, me dëshir, po o dhe pa dëshir. I bërë Allah mëronë sejtë. Ua dhilallu mbi l'guduvi, u al-asal, edhe hijet e ty në bëjnë sejtë, në mangjes e mbramja. Këtu kohaloni tjetër, të të që do të të të tërdojmë në dërës nashën, po në përmbyu dhe që në një lidhë me dërës nashën, Allah ju thëtë, Allah hu të bërë, nga fuqia ti, dhe nga përsija ti, nd ju bënë edhe juve muës më rronë sejgjde, në formët saktuarë. Apo, asë qësi një pasejgjde, po sejgjde të deturimit të pashpërblyshme. E kjo është halatën i ma keqardhje madhe. Apo, halash ma keqardhje madhe. Kërë thëtë dikush, kryma që të punë, e ki qëta. Jo, më dhe s'konë bakë. Kryma për të thëmë se, më mirë, paguëshëm. Jo, së muaj e diqka përë. Nesë, nesë i me të për kërëj që të punë s'kiqare, me zërë, po, më dhunë, edhe të një fërë, s'ka për ake s'monë. Kërshkama e keqë, dhe po, sërë është edhe detyrim, që se dë nefësi, po allë është punë pash problem. Allah ju thëtë, nëse nuk reagoni me sejgjde vullnëtare, ku sejgjde e bënë, ku zemrë e bënë sejgjde, që edhe prënoni adhurimin Allahut, edhe shpoblijeni, një bëni sejtët vazhdojshë më latë, po këtojnë sejtët dhe dyrimit edhe që nuk ka tosh në toshme lima tëmë. E qëfarën këto sejtë dhe, dhe sëla është pasaj përgjigja Koranit për këtë ragim të tyra, vazhdojnë e jetët në vijim të sërës e ratë. A na e të ndrodhër në fund të këtëra jetëve, shpësej që gjitha të televizija që ndodim për atë neshë, të përbën një material të me aftushum për ne dhe që si rëzat i këti meditimi dhe analizët vërdu shme, e pasurim zemrën ton me iman, e madhërim dhe Allahot e Barra Kotala, dhe jemi mirë njasë nda i kujdesit Allahot për neve, që bëhet tërky, po thëmë thoi za investim, ka që i madhë, ka që i shtrajt, i papagushum, këj mobilizim kosmologjik, për të përmisu zemrën ton ka Allahot e Barra Kotala, përta këthy këhaj, bënu pjesë e kësaj përpjekje, Me që bëhet fjallë për ty. Jepë mundin e ti pak, me që me lajkit po jepin mundin, e s'ta kanë barqë. Me që djeli po jep mundin e rufeja ketë po jepin mundin për zamërën tonë, e s'ta kanë barqë. Jepë një mund për zamërën tonë, nga se ajo duhet e e të këthjet ka Allahot dhe rëqë e këthyre t'il garanton shpëtem ditën e takimin me ta. Allah në e përmiso të për zamërën tonë, nëjmësh zamërën të frikën dhe Allahot e shpresin ta, Në i pasur të Allah zemrën nga smundje që pëngojnë komunikimin e mirë fitë më Allahun dhe në, në, në mundësot që këto zemat jenë të mbusha me odurim që Zotit e Barakotare mundësot kuptim të drejtë të firës këtë dunja dhe dalje faqe barë njësët për ati. Allah është për left, në ka që për i të fod, edhe një përkutim që e këharova, do në sash, mas në masa këshomi, fillojnë, ditë të edhe dhëllë heqës, ndaj ditë më të mira të vitit, andaj t'jini të kujdesshëm në kohën e juaj të mundrë juaj, në zonën e shtëpinë e Monsi, ngasë janë ditë më të mira të viteve që kalojnë pranësh. Elhamdullillah na Monsi më i prit, na Monsoft më i hyderin fund, edhe të kalojm ditë të çastë të këndshme shfrytzim te këtyre ditëve në adhurim të Allahut, i kthim tek ai përmend t'allohun dhe vola e punti ratmira, Zot na leçoft, na Monsoft. Zoti shoqlet, sallallahu ale Muhammed wa aliye sallallahu tesi me këll.